Saamme antaa omastamme. Herra, sinä olet luvannut sanassasi, että kokeilkaa minua näillä alueilla. Herra, siunaa jokaista, joka iloisin sydämin antaa sinulle Jeesuksen nimessä.